Tizedik fejezet A póráz Elizabethnek még sosem volt semmilyen házi állata, és abban sem volt biztos, hogy most van. 6.30 persze nem volt ember, de valami olyan emberség volt benne, amit Elizabet a legtöbb embernél nem tapasztalt. Ezért nem is vett neki póráz. Az valahogy helytelennek tűnt, mintha lealacsonyítaná a kutyát. 6.30 póráz nélkül is mindig a nyomában volt, Sosem ment át az úton anélkül, hogy körülnézett volna, és nem kergette a macskákat sem. Egyetlen egyszer szaladt el, amikor július 4-én a függetlenség napja alkalmából durrogtatott petárdák közül egy pont előtte robbant fel. Órákig keresték, és végül egy sikátorban találtak rá, ahol egy szemetes konténer mögött reszketett szégyenkezve. Aztán a városban törvényt hoztak, hogy ebbet kizárólag pórázon lehet sétáltatni. Elizabeth újra átgondolta a dolgot, bár kicsit szokatlan nézőpontból. Egyre jobban kötődött a kutyához, így már kevésbé zavarta a gondolat, hogy szó szerint is kötve legyenek egymáshoz. Így hát vett egy pórászt, és a fogasra akasztotta a kabátok mellé, hát ha Kelvin észreveszi. Kelvin még egy héttel később sem vette észre. Vettem egy pórászt 6.30-nak, jelentette be végül Elizabeth. Minek? A törvény miatt. Milyen törvény? Elizabeth elmagyarázta Kelvin pedig nevetett. Hát, ez akkor sem vonatkozik ránk. 6.30 nem olyan, mint a többi kutya. Mindenkire vonatkozik a törvény és kötelező betartani. Kelvin csak mosolygott. Ne aggódj, a rendőrség már ismer minket, 630 a minden nap elmegyünk a kapitányság előtt. De tényleg komolyan veszik a törvényt, magyarázta Elizabeth. Talán azért, mert mostanában sok kutyát és macskát gázoltak el az autók. Nem tudta, hogy ez tényszerűen igaz-e, de valószínű indoknak tűnt. Tegnap elvittem 6.30-at pórázon sétálni, és nem zavarta. Én nem tudok pórázra kötött kutyával futni, pillantott fel Kámin. Különben is mellettem fut, sosem szökik el. De történhet valami. Mi történhetne? Kiszaladhat az útra, és ha előti egy kocsi, nem emlékszem, mi történt, amikor petárdáztak? Nem miatt adagódom, hanem a kutya miatt. Kelvin magában elmosolyodott. Ilyet még sosem látott Elizabettől. Anyai ösztönt. Amúgy vihart és villámlást mond a meteorológia, váltott témát Kelvin. Dr. mézön felhívott és szólt, hogy egész héten nem lesz szevezés. Nagy kár, felelte és reménykedett, hogy nem hallatszik a hangján a megkönnyebbülés. Már négy szerevezett a férfi csapatban, és ez rettenetesen kifárasztotta. Mondott még valamit? Nem akarta, hogy úgy tűnjön, mintha bókot várna, pedig pontosan ez volt a célja. Dr. Mason rendes ember volt. Mindig egyenlőként tekintett rá. nem említette, hogy szülészorvos. Csak annyit, hogy rajta vagyunk a jövő heti listán, és szeretné, ha gondolkodnánk a tavaszi regattán. Mármint a versenyen? Ivádi fogod, nagyon jó móka! Calvin szinte biztos volt benne, hogy Elizabeth nem imádná. A versenyzés stresszes ügy volt. A vereségtől való félelem mellett ott volt a tény, hogy az erőfeszítés fáj, és hogy a vigyáz kész parancs elhangzása után az evezősök bármit megtettek, hogy megszerezzék a győzelmet, bevállalva még a szívrohamot, a bordarepedést és a tüdő kimerülését is. Hogy a második helyezés sem rossz. Ki mondhat ilyet? A második helyezett a legügyesebb vesztes. Érdekes lesz, hazudta Elizabeth. Igen, nagyon szórakoztató, hazudta Kármint. Tehát ma nincs evezés, motyogott Kelvin két nappal később, és a vekkerre pillantott, amikor a hajnali sötétben Elizabeth felkelt. Hajnali négy óra van. Gyere vissza aludni. Nem tudok aludni. Bemegyek dolgozni. Ne, kérlelte Kelvin. Maradj itt fel. Odébb húzta a takarót, hogy Elizabeth visszamászhasson az ágyba. Alacsony fokozatra beteszem a krumplit a sütőbe. Elizabeth felvette a cipőjét. Jó lesz reggelire. Jövök én is, csak adj pár percet, ásítozott a férfi. Ne, aludj csak nyugodtan. Egy órával később Kelvin arra ébredt, hogy egyedül van. Elizabeth! Kicsoszogott a konyhába, ahol egy pár sütőkesztyű fogadta a pulton, és egy cédula. Ed meg a krumplit, remélem finom lett. Nem sokára találkozunk. Puszi! Kocogjunk be a laborba, hívta Calvin a kutyáját. Nem igazán akart futni, de ha gyalog megy, akkor délután együtt jöhetnek haza Elizabet kocsijával. Nem a benzinen akart spórolni, csupán nem bírta elviselni a gondolatot, hogy a nő egyedül üljön kocsiba. Veszélyesek a fák. Meg a vonatok. Calvin sosem mutatta ki az aggodalmát, nehogy Elizabeth is aggódjon. De hát hogy is ne aggódott volna, amikor annyira szerette, hogy arra már nincsenek szavak. Különben is, nem mintha Elizabeth ne aggódott volna. Folyton azzal foglalkozott, hogy Kelvin eleget egyen, inkább otthon fusson Jack társaságában, vigyen pórást a kutyának, és így tovább. Amikor Kelvin megpillantott néhány befizetése váró számlát a pulton, eszébe jutott, hogy milyen leveleket kapott az utóbbi időben. Már megint jött egy attól a nőtől, aki azt állítja, hogy az anyja. Azt hazudták nekem, hogy meghaltál. Írta, mint mindig. Meg jött egy levél valami analfabétától, aki szerint Kelvin az ő tudományos felfedezéseit lopta el, és egy rég elveszett testvértől is, aki pénzt akart. Milyen különös, hogy soha senki nem írt, és nem hazudta azt, hogy ő Kelvin apja. Talán mert az apja tényleg létezik valahol, és azt hazudja, hogy nincs fia. Amióta kikerült a fiú otthonból, a püspökön kívül csak egyetlen embernek mondta el, mennyire haragszik az apjára pedig egy levelező partnernek. Személyesen sosem találkozott a férfival, mégis szoros barátságot ápoltak. Talán mert mindketten könnyebben beszéltek olyas valakivel, akit nem látnak szemtől szemben. Olyasmi volt ez, mint a gyónás. Amikor azonban egy évnyi gyakori, bensőséges levélváltás után szóba került az apatéma, minden megváltozott. Kelvin azt írta, reméli, hogy az apja rég halott. Ami a levelezőtársa valószínűleg úgy megbotránkozott, ahogy Kelvin sosem gondolta volna, soha többet nem válaszolt. Kelvin feltételezte, hogy átlépte a határt. A levelezőtársa vallásos volt, ő pedig nem, és talán az, hogy az ember a tulajdon apja halálát kívánja, egyházi körökben megbocsáthatatlan volt. Minden esetre a levelezésnek ezzel vége szakadt. Kelvin hónapokra depressziós lett. Ez volt az oka, amiért sosem említette a mégsem halott apját Elizabethnek. Félt, hogy a régi levelezőtársához hasonlóan Elizabeth is kiábrándulna, vagy rádöbbenne, hogy igaz, amit a püspök mondott, a legnagyobb hibájáról. Szerethetetlen. Calvin Evans, aki kívül belül egyaránt csúf. Elizabeth már így is kikosaraszta, amikor feleségül kérte. Ha most beszélne róla, akkor Elizabeth talán nem értené, miért nem mondta korábban. És ez kockázatos, mert akkor talán azt is feltételezné, hogy van más is, amit nem mondott el. Nem. Van, amiről jobb nem beszélni. Különben is Elizabeth sem mondta a munkahelyi problémáját. Egy szoros kapcsolatban is rennyén vannak az apró titkok. Kelvin melegítőn a drágba bújt, aztán a közös zoknis fiókjukban kutatva felvidult egy kicsit, mert megérezte a nő parfümjét. Sosem érdekelte különösebben az önfejlesztés. kerneg is sem tanította meg neki, hogyan szerezzen barátokat és befolyásolja az embereket, mivel tíz oldal után abba hagyta az olvasást. Ugyanis egyáltalán nem érdekelte mások véleménye. Ez azonban még Elizabeth előtt történt. Aztán rájött, hogy Elizabeth véleménye és boldogsága mindennél jobban érdekli. Felkapta az edzőcipőjét, és arra gondolt, hogy ez egészen biztosan a szerelem definíciója hogy meg akar változni valakiért. Ahogy lehajolt bekötni a cipőfűzőjét, valami új érzés lett urrá rajta. Talán hála? Hála, hogy a korán elárvult, sosem szeretett csúf Kelvin Evans mégis megtalálta ezt a nőt és ezt a kutyát, a kutatói pályát, az evezést, a futást, meg Jacket. Sosem gondolta volna, hogy ennyi mindent kap az élettől, hiszen nem tartotta rá érdemesnek magát. Az órájára pillantott. 5 óra 18 volt. Elizabeth biztosan a laborban ül a forgócentrifuga előtt. Fütjentett és 6.30 már futott is az ajtóhoz. A kutatóintézet a háztól 5 mérföldre volt, együtt futva 42 perc alatt odaérnek. Kinyitotta az ajtót, de a kutya tétovázott. Még sötét volt, és szemerkelt az eső. – Gyere már! – hívta Kelvin. – Mi bajod? – aztán eszébe jutott. Visszament, leakasztotta a poráz a fogassol, és hozzácsatolta a hat nyakörvéhez. Most először volt szó szerint összekötve a kutyával. Bezárta az ajtót és elindultak. 37 hét perccel később, Kelvin halott volt.